i gonekin erobero irrat zaudete anantxeta irrtitik ekoizisten den irrat zaioa, feminismotik feminismuntz eh, emakumeon haotsak biltzen dituen irratitzaioa ordu bete astero. Ta gaurkoan, ordu bete-betea izango dugula igarritzen dizuet, zeren, beno, e, aurten prestatu dugun planteamendu berriarekin, ba, e, bi bloke ezberdin izango ditugu, e, ba, gure komentarista, edo, beno, den dornaku, e, izango dugu lehenengo tartean, eta gero salto egingo dugu, eta gure atal internazionalista berria elkarriko dizuegu eta Guatemalara joango gara eta maite kooperantearen eskutik elkarrizketa txiki bat eskainiko dizuegu <totipa> eta esan dako moduan e, dornakurekin harremanetan jarriko gara, nahiko politikoa jarrizaigu gaurkoan eta, ba, feminismoa eta autoeskunden inguruan jardungo da dornakua, ba, pixka bat ze eskatuko genioken edo, beno ezakitzei irakurketa, interes, seguro, interesgarria ehingo digun horren arira jake bolara ontan gabiltzan. Bitartean E rodigo lehauen pasionak kanta entzungo dugu. Dornakure neskutik, emakumeok edabideetan. Sarrera, sarrera bikaina, eh, Dornaku tope, indartxu eraz. Bai, bai, beti, bezala, hor, indartxuz, esaten dutez, kenek darun pasopateraz ni pakocer karrerilla, pues hori. <risa> Zer moduz, ongi otorria, zure bloke berrira? Bai, bai, banongo guagaztasteko kurtxo aia, eh, <risa> bai. Ha, ongi? Ba, hios ongi. Gainera hori hasi dugu kurtsua eta gainera izan dugu ez, eh, zera hautez kundeak euskala autonomi eta justo hortzazeretzer ingo dugu gaurkoan Ba, mm horregatik, -hmm. bizkabate ba, e, askoitze egiten da bere aien dizkurtua zeta, baina guk, ba, feminismoan zer, edo feminismoan non kokatzen duten, e, kusina kusin izan dugu, eta, bueno, ba, hartuko ditut, ez alderdi guztiak, ze, bueno, asko dira, baina, ba, ebentzat nagusiak, eta aien artean, bueno, ba, peperekin hasiko gara, orde, bueno, ba, basagoiti dugu zerrenda eta hauek duten eslogana, ba, oso entzute txua izan da, bat ez dure, bueno, ba, oso e, borroka bilatzen duela koazko edo, oso antagonikoa delako eta asetan du nori, ba, zitu no bazgana neioz, zuetan mm -hmm. duaz besteak irabaziko dute, edo hori, Eta, bueno, abri programa begiratzen naiz, eta giasan, feminismo hitza, berdintasun hitza, doemako mehitza, ez agertzen inon, eta bakarrikan esaten dutena da, reduzir zir, eliminar, zorra guardar. Eta ez da, broma, zer arretu agertzen da, asko, asko, asko. Hora, lan hori kuriositateze, lan hori kuriositatez, hartu duzu, irakurritu duzu guztiak? Ez goitik, bera, txan, plan, uh -huh. begiratak gainetik eman diet, baina, bai, bai, bai, beneko kuriosa gainera, ze bakotxak ematen diokutxo oso berezia formatua dena, bai, Hah. Bai, ez eso en esto tengo historia que me trauventa en eso Eta bueno, ba jarritzeko sorekin ere begilatu dut eta bueno, ba sorena nahiko hm fiskat argama moduko da gauza asko jartzen ditu eta ez du zer esaten aldi berean eta gauz asko, bueno, gauz asko egin artean, ba, bat ez ere, ba, alokiaik eztar esaten duen bezala bere esloganak, egon behar lanean dabilela dio, eta, bueno, ba, puntuak oroar, ba, lana, gazteria, eta, eta, batez ere, krizei begerako komentarioak egiten ditu, eta, bueno, ba, ez dakit, nire ustez pixka, aturik, ba, pixka denetarik amusartzen du hor, baina ez du ez konkretatzen ezer horren inguruan, eta, bueno, ba, ba soeren hilo hortan, Eta emakumearen inguruan horrelako neurri zehatzik edo esaten du edo? Nik ez dut topatu egia zen. Osa, lan derasoz begiratuta ez dut zehazki atal bat ola ikusi. Gehien bat izan da ba, hori beraien plantea menduro baina. hemen ere, harkiltzeko zaia zegoen. Ba, zegoen igual, baina nik ez dut harkitu. Uh -huh edo e jarrituz ba baita horri ikusten hasita batean ja eh sarreran hitpila bat jartzen ditu horrela eh, antikapitalista tarkizter beste ordenan hartzen ditu ez ba batean ba itenden bezala mundu konpondu nei denean eta bueno bauru konkretuag dira batez ere ba mm, kontseilu edo mintegi edo elako organo txikiak osatzeko momentuan eta bueno ba bai or, ba, puntu jekin batzuk hartzen ditu ordua norbait begiratugunei badozu te ez dut komentatuko da pikate peñasoa baina puntu horiek dira, hori ez bad nidan eta bueno uh -huh. ja gainera pasatuko konait eh ba ja pikate nazionalista pakirenetara euskal nazionalistakirenetara Eta bene gure, ba, aurkujuk egiten duen e, itzado eslogana da Nostro kompromiso kon Euskadi Gure kompromiso Euskadirekin izango litzateke Eta Euskadi berpiztu du jarretagun Euskaraz Eta ba, hori, ba, behake egiten du batez ere, ba, puntu nagusio jarra batzuk jarri ditu ba, Oso nahiko argia da, egia san, bere e, ba, So ere bezala nahiko argia da puntuakola plan, plan, plan jartzen ditu mm -hmm. Eta, bueno, hamen ba, egia esan batez ere bortizkeria zitze egiten du, bortizkeria ezaz, baina pentsatu nahi dut, ba, etaren bortizkeriari dagukiola gehien bat, ez durako zere, bueno, lehen biziko punto moduan jartzen du, eta ritzen nago ba, bortizkeria dogen edo bortizkeria izatea hor duena. Gero, lana zitze egiten du, jasangarrita nahiko neko kuriosoa, atxetea egiteko loguruat duenez. Eta e, mundura irekitzeko asmoa badu, eta bueno, diskat, nik da, haien perniku beren ekonomia ilotik anjarritzeko asmoa dutela. Eta eta hori ba, azkenean osgarriata, baina ez darez jo, ez dare arlo konkretu bat ematen ez amakumari, ez feminismoari, ez berrintasunari. Horduan uh -huh. berriro babakotxa arrasu pedo. <laughs> e, eta azkenean dugu ehatxe bildu, eta bada, zagin niri da, egin goztatu <laughs> <laughs> Feminismotik Baina ez es que sentitzen dut baina esklandu egin dute Baina politiko pues, eta sí. ez gauza no? ba, Onak eta txarrak esan behar dira hori Baina onak ere ez Askotan ere kritika Aunitze egiten zailo Ezker batuak ere aipatzen duela ere Esan duzu ba, Eskera batuak aipatzen du Eskera nitza izango da E, ba, bai, bai, bai, bai, dizk, ezk, ezk, eh, bai, bai, ezagiten da eske ni aurrakatu txaldio, zertu onida. Horri txoia. Pues EH bilduk badu feminismo kutxu hondiago bat. Homen. Berria san gustatzen planteatzen dute modu batean asteko weborrialdean daukazun programa ez da guztia Ja, ya ez irabatetik eh sarkatu azpitzostenetan bezala eta txosten makotxa nahiko maurgula da ere dago eta eh e, feminismoari dagokion e, atala berdintasuna atala da. Eta berdintasunatalean hor ja kokatzen du zinkontestu politik, politiko, ekonomiko eta kulturalean. Oso, hau du egitura, berdintasunaren egitura ba, beste arlo guztietan zabaltzen dela eta gero horren baitan kokatzen du feminismoa. Eta interesarri ditu zaito regatik, ze da sojik, emakumea eta jenerua horoko ba, orokorrean kokatzen zez kontestu batean, eta hor zikan bagaiago nik uste dut erroetara jotzeko gehiagoan baten duela. Mm -hmm. Orduan irizen zuertan guztatu zeitz horregatik, kokatzen du lakos batea, batean. Eta zuhuten hor, bezperi gabe. Orduan horiak uh -huh. valorazioak pertsonadak, bakutxak <laughs> Eta uhum. bueno, hori bai da fiska bate ikusi dena eta agia ikusten da ba bai eta krisiren itzen artean hito egiten dela feminismo oroar, eta ez dela ezaren lasuntu batean ematen, baina e, nik uste dut benetan ba azkenean feminismoa dela, ba gituratze oso bat eta bueno, horren inguruan no, hobetu itzeko izango dizue Marta nola da? Marta Lamas Marta Lamasek dela Mexikoko feminista ekintzaile eta oso garrantzitsu bat Eta, bueno, berak azaluko izan mengo, audio batean, minutu txu baten. <gülüyor> zaiatuko naiz, ziren, beno, e, dornakuk etxeko lanakongi egin bitu eta bidalitu audioak, bainoan ordenagailua pixkat bere bidea hartzen du. Eta, ruan, zaiatuko naiz audio hori jartzen bestela bilatu dut osoa, bainoan zein minutu izango ziren, akaso sobera. Ah, e, bueno, bestela, ez inporta, ziren da, justo, orda muztan dugu, minutu baten itxoin eta gero muztan dugu. Vale, haitzongi, baintzongo dugu berez tituloa da eta norbait ere eh bertan, el feminismo, el mujerismo y las elecciones de 2012 do do titulo a interneten, ¿no? entzun mugi du beraz. Oye, y el tema que traía ahora con esto de las elecciones es el tema del mujerismo. Fíjate que mucha el gente mujerismo el mujerismo que no es el feminismo es. y la cantidad de personas que me conocen y que de repente me dicen oye tú vas a votar por una mujer verdad porque eres feminista no y entonces dije no sí debo de aquel lado para la presidencial que también hay la posibilidad de que sea josefina vázquez mota ya sabemos que es peña nieto y por el otro lado es andrés manuel hay muchas personas que me dicen oye pero Tú vas a votar por la mujer, ¿verdad? Yo digo, no, eso es mujerismo, no es feminismo. El feminismo lo que ve es cuál es el programa del candidato, cuál es la postura, cuáles van a ser las medidas, las políticas públicas que se van a tomar, no sólo para las mujeres, también para los hombres, pero para que la diferencia sexual pensar no se traduzca. No, pensar el voto, pero más no pensarlo de, es un voto que va a beneficiar a las mujeres, no. Es un voto que va a cambiar una problemática social en donde la diferencia entre hombres y mujeres se traduce en desigualdad. O sea, podríamos decir que si Josefina fuera candidata del PAN, podríamos coincidir en que es muy sano que haya una candidata mujer a la presidencia de la República en un país como el nuestro, lo cual no quiere decir que tú como mujer uh -huh. estés obligada a votar por Josefina, aunque la plataforma de otro sea la que te llama la atención. Exacto. Ahora, ¿eh? ¿Has oído Azkeneko Gizonaren interbentzia, eh? La es Eta justu adibidari bat dugomen urbilan, neztaskutan jaltzen dugun adibidaren, ba nik uste dut e, Jolanda Bartin emakumea izak ere, ba ez du las obra politika feministak edo berdintzalak ezartzen, eta bueno, e, biretsikatoria zaten dutenan, ez, eta emakume bat izan zerren da horre programan edo jarrera, edo benetan proiektuak girela e, feministak egiten ditenduna alderdi bat, eta emakume bat bozkatzean, eh egiten du mujerismo dela hori ha CEO stanoleteke la dio de sonpuri hori ba problematika ez berdinak nola lantzen diren aztertu bar dela feminismoa de, o so, feminista de edo ez erabakitzeko. Eta hori osaten mm -hmm. e, du bizkarratean orgasteraz eta eta hori ba ba ezta pasatzen bizkat gaiazu eta beste zubitxo bat eginez eh segitu zalder no, alderdieak hartuz nola upeidek edo, bueno, pasakonez, Andaluziara inoarengoan, uh -huh. Andaluzian e, egin zen, e, ba, jardun aldi batzuk edo, e, otro feminismo sortzeko elburuz, eta, bueno, ba, bertan parte hartu zutenek, izan ziren, ba, pepeko alderdiko jendea ere upeideko jende ere egon zen, eta upeideko jenderen artean, ba, toni kanto egon zen, badakigu, bueno, zitebidaseko aktorea izan dekoa da, ba, serie bat. Parlamentarioa dena, e? Ustet, parlamentarioa dela. e? Orida, orida, orida. Upeideko parlamentario da vera, uh -huh. eta baitere, bueno, otro feminismo, bueno, Toni Kanto gañera bere saldi ay, ospechu edo eh, saldi oso handiet, handietako bat, izan zen, egin eh, pues, den orko comunicatu bat, esaten lo que tardan las asociaciones feministas en descender a unas cajeras de un super eh, coba, cobardemente agredidas por unos sindicalistas. Orduano. Ba defendaten duen, sube ministra, marrutela superratako kajerak defendaten e, sindikalista bortitzeraz. Uh -huh. Bai, adoro... sateko ekintzaren inguruan, ez? Eh... Sindikato Andaluz de Trabajadores sateko ekintzaren inguruan izango zen gordillo eta parte hartu zuten, kristo noia hartu naizan zuten, hmm. oien ari da izango zen, ez? Bai, eso horonik, <reķ> ez dago, ez dut, ez dut, baina, horonik, baina, ba. baina, justo, ringuran baldin bazen hmm. eta edago et defendatzen atzeri kajerak supermerkatuko esplodatza ietaz, baina, bueno, sindikalista ero ietaz zai. Eta gero, beste batan zenbillena, ba, feminismoa definitu nahi gean, zegoen juez Francisco Serrano, eta, bueno, ja, juez e, Francisco Serra, Serrano da, ze, ja, ez da epaia, baina, bere berezaldetako batzen, ya está bien da cogeser pretendido victimismo. E ginez, emakume ba burdizkeria marxista hasexista hasantuten emakumei e referentziaginez. Eta bueno, pertsona gustiak batu ziren hori definitzeko feminismoa eta eta hori ekainean eta Eta nola eh salatu naia nolako hitzak barneratzea edo erabiltzea, ba as, eh askotan erabili izandugun hemen eh Alicia el Conejo de Aliciaren jarriko du goraín, bueno, pues mm -hmm. Bai, hori bai. <laughs> Ba, no. ba, e, berak eh bizkatea hitzegitan du eh hontaz eta hitzegitan du baita nola ba e, olako alderdiek eta olako jendeak hartu galdin Dezakete, nola guk ere ba bestelako gizak definitu bitzak egun gure modurarei, bai. Orduan ba gomoreones eta ba entzun ezakiren zuteko den audiotsoa. Ba. Bai, bai. Jarriko dugu. Beraz. <tusurra> en junio se organizaron en Sevilla una jornada titulada Feminismo Igualdad en el siglo 21 el juez Serrano, ah no, que ya no es juez Serrano que lo han inhabilitado no, decía el ex juez Serrano no es eso, que había que modificar la ley de violencia de género no sé qué, vamos a ver Tony Cantón. Aparece también María Dolores de Pablo, que es teniente alcalde del PP. El PP no era el partido este que estaba modificando la ley del aborto. Están también por otro lado esto de la Asociación de Otro Feminismo Posible. Muy muy feminista, tampoco parece que sean. Las maletas en la puerta y una y sí, me... ya no sé. ¿Quién es feminista? ¿Quién, ¿Quién no es feminista? Pero me parece bien, a mí me parece bien que la gente mmm, abra sus miras. De hecho yo voy a proponer aquí que hoy empecemos un nuevo proyecto que se llame Otro Cristianismo es Posible. Así que hemos solicitado a, a la Iglesia Católica y a la asociación Otro Feminismo es Posible que nos enviasen una colaboradora. A partir de ahora vamos a colaborar con la hermana Soriasi. ¿Quién La parea, la parea, la la parea... Nuestro objetivo es la de mejorar el cristianismo. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo no me acuerdo bien. Era, no tomarás a Dios de la mano, o no fornicarás por el ano, no tomarás el nombre de... No me acuerdo, no me acuerdo, ese no me acuerdo. La parea, la parea, la parea mi señor... El tercero, santificarás la fiesta, nada que objetar. Ahí Moisés muy fino estuvo muy fino negociando. Habría cambiado lo de vino por gin tonic. Pues el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. O a tu madre y a tu madre. O a tu padre y a tu padre. O a, tu padre a, tu padre, o a tus dos madres y a tu padre. A la paré, a la barí, a la paré, Si tu madre quiso abortar y no pudo, ¿honras a Gallardón también? Alabaré a señor. Se ha inseminado, por ejemplo, ¿honras a la probeta, al ginecólogo? Cuando el número de los reprimidos, pero todos alababan al señor. Quinto, ¿no matarás? No tampoco es que bien lo dejamos ¿no? cuando el de los reprimidos de todos alababan al señorimo no hurgarás octavo no dirás falsos testimonios ni mentirás. beneedicto alabaré alaba noveno no desearás a la mujer de tu prójimo de sobra, no... esto lo llevo fatal Decimo, no kodiziala, lo tiene ajeno. Bai, bai, bai, eh? Kritika, kritika zorrotza egiten du bideo hontan pixeat aipatu du bai zuk esan duzuna, ez? Ekaina nor bildu zirela eta bueno bere ardi ez? Eta egir salak eta egiten du eta gero bezori, horboan Etsurpena gitarren pixakat jartzen du gero ere Elisa, ez? Pues Beuek feminismo hasit egin albadute eta hitzak e, e, tergibersatu, ba ere, ba bueno, berak ere hartzen du ba feminismotik, bez, ere beste Elisa mota bat egon al eta bueno, ba, horrela aldatzen ditu la bat, man, los mandamientos está quedando la de euskeras. eh Bueno, egin beharrekoak, eh? Fin, fin, jainkotan jarraituz, egin beharrekoak. Bai, <tos> bai, eta bueno, bere egin beharrekoak ere, baneko esen zoltan doazte, baina baita hori, <Hey. tos> zelantzuan <tos> jartzen, eta bueno, niri gaizki, egezen, humorezko <Hey. tos> gozakitzulta da zaila, baina, bueno, horrengo <Hey. tos> batean lortzen dudan, euskaraz egiten den zero Eta, eta, bueno, honekin ba, amaitzen eta ja gehitzen azkeneko goza zentzontan, da, e, bueno, ba, alizia ari, ba, bueno, mako monek alizia mori jo eta, bueno, berak egiten duen kolaborazioa pak epikara magazinen, da, bueno, ba, egiten du bideo e, bat, eta bere proiektua duzen, e, ba, kaleko e, erasoak edo salatzea, ba, askotan, e, kaletikan egon daitezken begirada, komentarioak edo irainak, ba, hori salatzea ez, bideoaren bidez eta titulu da zen El cazador casado da, eh izatua mm. eta orduan bere burua honen proiektu hontan danamakik hasi urte bate urte bate bilikola hor e, ba, egiten parte hartze hau eta azkenean gertatu zaiona izanda YouTubeen igotako bideoetan ba irain eta mehatxu asko haso haso eta gero gainera ba foro coches dela foro, foro bat egiten dena ba Espainial estatuan oso oso Horrenzunezkoa bueno, dena bad ber zuten e, YouTubeko bideo hauek oso e, erasoitzaileak, e, lardaskatzaileak e, eta mehatxua handiak egiten zituztela, hau da, gizonak erasoatuak sentitu ziren, grasaortzu zuen horre e, ba, ikusten denez aisteria izatzea. Eta bueno, basaratze ezalaketa hoien arira, ba YouTubeek ba, ba zentsuratuko egindu alizia eta orain bere bideoak ikusteko adin tarte bat duzura dizagite 18 urtetik gora dituzula frogatu behar duzu, eta askatzen dizu zure kontu, e, hemaieko kontuan sortzeko, frogatzeko, zer daukazun eta ikusten guztendenez, e, gaur egun ere, horren dikano, orako bideoetan, jende azalat, oza, gizonak, e, erasotuak zetitu hemen dira, bari, eta gitzberdiko moduan, ez hori, azkenean makumena bai da bortitzak, baina beste bideo asko jutuben dirudinez ez zirainen bortitza, bortitzak. Horban, uh -huh, ah, jarri dutizte, jutubekoak bertu, Eta mugatzu jarri dituzte bideogu entzako? Horita gainera denago, bo, salak, salak eta guztien ari gara ere, bai, azkenean kaso egin jote emakumonen kasuan, ga, nik uste dut, baina bueno, egitzi pertsunola da, baina azkenean e, bideogu eta salatzen zen modu oso zuzena, eta emakume hau pixka dituzi hartzik eta guen asko, ba, olako e, kuinak zuzenak eta egiten ditu eta gizon hauek ikusuko zuten, benetan e, etzitire ingarriak ikurituko zitzaien aien buruat zutera kusientifikatoa zentituko, baina azkenan ere bazen modu zuzenago bateran zuteko, ez? Baina eta emakume, emakume politia dara ere bai, eta hor ba, gizonak zient, e, berakarriak ero zentituko ziren ere bateraino. Zagin ikustu dut horgoz asko dago dela, eta hori azkenean beti gizonak iragazen dute, morako basuten. <tusurra> Bueno, hartzen nau Durnakua amaitzeko, nere dozu ez ekarri izan arde batetik, deklarazio famatu hoiek, ez de legeak bortzatzeko daude emakumeak bezala eta bestar batetik, Ikaragarria izan da gizon hori bilera batean esantzuena, gainera dauka ardura politikoarekin, eta gero arritzen nau ez ekarri izana onera, zeren aurrekoan Bai, hemenmen, ba, eh, hiruak ginen, hoiena Mirene eta hiruak programa egiten eta bueno, Twitterrekin badakizu, gaur egun teknologia berriak edo zen, eta Maya Monteroren hitzak ere ze, sanduena, Montero, ez dituzu ekartzi. Bai. Baiki sucede LLandvena ba, Maya Montero, es. Zer? Ez da kits. Bai, beno, Montero euskal herriko abeslaria, laro de Van Gogh enasi, eta bueno, orain bakarlari lanetan dabiena maitasunari asko abesten diona eta bueno, ba emakume bat, ez atenduenean, ba, bere, oza, eran noraino iritsi nahi duzun jakiteko dela, ez hori gizonari mezua. E, Ta, bueno, mai, ba, bueno, larria oso, Kristen, e, piskat dai, ez tabai da, eta eman zen, sare sozialetan, eskerrak. Baina, beno, emendikan, ba, arritu ba, nahu, igual etzen e, kasualidades ez duzu jakin, baina ere hemen e, programan ez genun haipamin, ez dugu aipamenik egin, eta, bueno, ba, esatarena, Ma mesedez, horrelako gauzak esesatea, mesedez, <risa> entzuten dituzte, dioten, emakume ongatik, oza, beraren gatik ere, eh? mm. oza, ez, ez da, eta nahiko borroka daukagu feministak eta feminista, bueno, bai, feministak, etzone eta emakumeak, hori ulertarazteko, eta pff, ez horrelako gauzekin, ez, ez, ez, ez dinela jolaztu ez. Ba, ez egia saan ez, berak gualdere berak, eta gona burrokan ez ez erretutunare bai da ikusteko zekuntura inoizten garen berarekin edo, ez dakit? Ego, <gülüyor> ez? Gaito da goza guzti egin, ez dakit? bernaku, jo, bami, esker, eh? Bai, bai, zu egin, ber, urrengo hilabeta, guntatuko naiz orduan nire atal txarekin. Osongi, osongi, ba, zer den urrengoa, urrengoa tala. Bueno, ahorita no, aquí está... Horía David, que se ha gustado el tema. Os anguí, os anguí. Ma mucho olivat. -me Soy... vale, va, y me ha dicho... eta musika hau ba a, e, saioaren, esan bezala ba e, internazionalismo atala aurkeztuko dizuegu gaur lehenengo aldia da denbora honetan egiten duguna eta hortarako ba bueno Guata musika jarri dizuet sarrera moduan zeren bertan Maite Gutierrez daukagu e, ba, gure lagu feminista bat ere eta bueno bertan hiru ilabetes edo lau ez banaiz trompatzen e, egongo da eta bere jardunaz mintzatuko zaigu bitartean ba, e, beste abestitxo bat jarriko dizuet musika bueno musikan ea zeren ea ez digun kale egiten telefono zeren hau bai da pixa delicatuakoa ez da bilbora deitzea bezala. Ordan ea zortea daukagun eta segituan maite daukagun bere lanaz hitz egiteko Enormes Entre selva y manantial Y te sientes al mirar Corre, corre, corre. Bueno, eta azkarra izan da komunikazio eta eskerrak zeren ze abesti kaka topatu dudan maite <risa> Zuru sarrera egiteko, zer moduz? Ondo, oh, ondo, eskondo bainara Ondo, oh, bai, bueno bai. Bero asko baino ondo Beroakin, bai, zer du da orain txean? Ba, ordu batako gehi gutxi bianen Ordu batako gehi gutxi? Guardeko ordu batako gehi gutxi bai isto baskale de Boraнче. Ajaja. Menoa, ba, ezagik prestatu hemen galderatu galderatxo batzuk zuretzat, lehenik eta behin zer, zer mugitu zintuen ara jouteko. Mercatun, ¿no? Zer zer mugitu zintuen eh, Guatemalara jouteko. Bueno, vaya, ba, yanera mandenbora pizka bat, elako esperientzia bat edo egiteko eta, bueno, así interneten dicen pian eta topatu nun baonege hau pribatua dela de uh -huh. mala nos panatobatza. Aha. Uh -huh. Eta bueno, ba, animaten izan. <laughs> <laughs> zena demoragara masu. Eh, goraik jabete zerdia, ja. jabeteka dia sede ola perbaita. Aha. Uh -huh. Ata ta... zena geratzen zaizu. Merkatu? Zena, zena denbora gehiago egongo zera. Pues ya de qué ser digo bai. Ya que me egongo nahi. Eta bueno, pentsatzen dago acaso denbora de yo baina bueno, ez daki. Pentsatzen nagoranik. Me no eta, azalduko ugu ke pixka bat zein den zure egunerokoa, zein den egiten duzun lana? Bai, bai. Bueno, ba, orain arte, eh, no eskola bukaten daia nen. Orden orain arte E, erintadora izala egon naiz, aurrekin, neska txikiekin, eta nire lan naizan da, bueno, e, turnatzen dira, beste dira ekin aurrekin leo diteko, eta beraietaz, bueno, ardu batzen dira, haurra e, dutx, e, dutxatzea, hantzea, beraientzareak egitea, gero bazkal erduan, pos, denak eskua garbitzea, eta ortsak garbitzeak ere, amatzeta itatxo lana ait zehala dugu aurrekin. Ez hitzaielana, ez? Orainna... Ez hitzaielana, ez hitzen. Horria bai, bai. hori uh -huh. da. Zeraiek ezak ez zakate ez dakate, ez beraien gainen un bargerata, holastu beraiekin da. Aha. Uh -huh. uh -huh. Eta eta bueno, ez daki ez eh, Ba, Iagete bat enduzu, ez da, xobera, denbora, ez da, bainoan, egingo zen iguke bertako argaskiz sozial bat, nola no ikusten duzu, nola xomatzen duzu en Guatemala? Bueno, va, oso, oso, ez berdina, ez galeriko, irudia, kemita <laughs> guna oso, oso, ez berdinaet, be, egu, anxo, izolaturi gaude, erresaldea bataz, kenian, laku batean gaude... Eh, gaudegu eta bueno, hemen oiana da totala, vamos a udena verde verdea, animalia asko, mosquitos asko daude, tailer risco, bueno. Erriska galdea bat dago, eh, dago ondoan laxitzu itena eta uh -huh. enel uno, ilorden ikalea daude eta azkenean hemen eitzen ditena, bueno, bizira ukena da, eh, beraiena, en pues ez da que irrelance dite Elurrak ditu zena, elurro lantzen dute, eta askok igual lantzero bezala idutzen dira. Mm -hmm. de, ez dakit, soz ez gero dira. <laughs> eta, e, adiez, zu pakarrik e, neskekin jarduten duzun lanan, ez? Zu emendikan femini no, no. feminismotik abiatuta... Eh, nola ikusten duzu eh, patriarkatua borrokatzeko moldeak, edo nola ikusten duzu egoera, emakumearen egoera? Talderik... No, aurrekin, oso zaila, orain da ikustu bueno, eskola edo ingo dugu, uh -huh. eta astean zehar ingo dugu, taier ezberdina, eta justu aste e, izango dugu e, sexu berdintasunaren arloa edo landuko dugu, zaretuko dugu, Ah, zegoen. Aurrak azkenean bain mutilak eta bain egiten nite denetarik, eh? Eiren arropa garritzen nite, genak e, partian tazartzen nite jokaldean eta. Baina gero elduei begira, ahi ez hori lasbrizak aldean, uh -huh. oso ezberdina da, emakume aldia aurre ekin egoten direna, arropa garritzen, e, fruta edo xaitzen, eure gira, xa, posazkenean, umet, umetaz eta familia zarduratzen direna. Uh -huh. oza, eta eta, eta dizunak pues lancha, lanchetan iritsi edo kanpora dira lanera. Mhm. Su zauden lekuan lanean, ba, eh, bertan deskaketan mutila ke elkar daude. Eh, eskolan bai baina etxean ez. Etxean ez. Pero bi etxea bat da mutila uh -huh. eh, eta bestean ez Uh -huh. eta ez nite lo, oso alkarrekin ez nite loegin eta aktivitate asko ere banantzen dituzte bai mutilak alebatetik lan eta ezteak aurrak zagozet ahide eh, lakuan bainatzeko aukera babite baina bakoitzak du dureena ahidea neskak eh, dituzte nitea azte arte eta aztegonetan eta mutilak zelen azteatzena eta ostidaletan eta bai posar lortzitan bai badaude eta so, oso banandita daude De zanabarida azkenan bai xa e gauzak e berdinak ite dituzte baina ok, bakoitzak bere aldetik. Aha. A, bitu bai bai. Ez eske azkenean bueno elkarrez eta prestatzenari ari gilinean esaten zian da galdetu jo zio, es estatu espainolean orain boroboro da bil eh gai hori, es e, sexu arteko banaketaren istorioa eta bueno pues galdetzea, es oso bertan dela edo onurak ikusten dizkiozu edo Errese galdetu duzu <gibrit> zergatik egiten duten? E, bai galdetu, bai, eta bueno, bai pizka, claro, aurra dituzegi, eh igual diru hau, eh lignekatik, pos igual a más ASCII urtees que Eta bai eldu, bueno, erantziena el eta zenbait elduetan edo bueno, ya eh amago que más pues bueno, ya ja pizkabak eh curiositatea eta Errelakziak izateko gogoak, eta humeetan ez beti jartzen, ez dira ez dira ez dira, ez eta bueno, euren oitura eta arauak dira, uh -huh. baina bai, to, txukatzen duaztenia. Ez erratik, laurteko neska eta batek ez dite. Elkar baina, ez? El Elkarre, pues. gainera, uh -huh. eskok dira, igual, neba, kanai, arrebat dira, eskok, eta uh -huh. logiko, nahi ditzen zaile, pues, elkarrekin naztea, eta eh, horrak. Se eh ere izan duzu ta zer topatu dizu zer zer zer greitut atentzia. Y bueno, ondora sea juren zen neregain ta bai bueno, Guatemala kondiratsiko saia jendea, ya frontera pasata, muha pasata, oso esberdina jendea. Bai. Bai, hon ginen herriskoa bat bueno, harremanak itateko beste jendearekin aitzegiteko ta aukera izan genuen, etnia ez berdina ere ezagutu benun. Zer, hon kostara, eta hor, garifuna paskura horak, garifuna dira, bueno, nola, frikarrak edo, bueno, baino, kariberun, juntzirenak, baina, bueno, gero rolak, emakume eta bizonen rolak azkenean, pues, eh, guatemalan berdina dira, ez? Emakumea dira, He, he, he, aurrekin egoten direnak eta pues, lan, kanpoan era joaten direnak pika bat. Eta topatu duzu inguruan edo horrelako sentsazio bat edo bueno, borroka egiteko zeen bueno, askotan hitz egin dugu, Ego eh, eh, amerikan badela egiten direto paketak de eh, feministas del, de latinoamericanas y del Caribe eta zuk izan eh, duzu aukera emakume feminista baten batekin hitz egiteko edo elkarte baten bat buruz entzuteko komunikazio bai eh, no? banago orain justifikatzen nagotixa bat japemalan badaudela zeintzenango badau de la che la pichaga la burguesia riska batean badaude Ezeko, centro ero, centro de mujeres, balaude bastante. Uh -huh. e, igual, pues, euren bikoten gati, pues, erasua kero izan dituztenak, eta, pues, horri laguntan maten diotenak emakume eta aurre dire. Uh -huh. Eta hemen, las bizoquiz ere, balaude berrogi, berrogi tamar emakume, Eren bakarri bizo direnak, deraien aurrekin. Eta izan mirat, e, gero pues, izan dituzten gati, pues, arazoak izan dituztena. Eta aire bakarri aurrera lamaten dute, eh? eta ematza eh, ikusten da ez eh? eta igual proiektu berriak egiteko gogoa dituzera, baino aukera edo balia bide gutxi ikusten. Uh -huh. Baina no bai ikusten da emakumeetan pizka borro kalaria dira menen gutxi, baina ikusten dira. Bai ez, akaso konzien... feminismoaren kontzientzia ez daukatenek, baina bere, bere jardunean eta egun erokotasunean borroka egiten duten, noietakoak ez? Bai, bai, bai. Gero ere, hankazapena pizka bat ematen direk, asko kere oso gazte izaten dituzte aurrak, aurkila izaten dituzte, bosei edo amarra izaten dituzte, amazko ian ene zertziogu da urden delitzen dira, eta akaso, pues, bueno, ez iketa pizka bat gehiago kin, pues, ez da kitugar errera izan ni jaketen aurrak edo zan ja, baiez, o sea, hori dizuek orain planteatzen dituzuten idea ekoletan, ez? Horrelako zepait egiteko asmoa da, ez? hori bai, bai, bai. Una pizkate saut. Mira, ongiatu emakumeak, ongiatu na hitu, pues eurokereen zuteko, talpasteko pizka bat, beste aukera ere, beste aukera batzuk ere balaudela, ez? Eh? Mm. Bueno, ah, maite, ez dakit, eh, amaitzeko piskatelkarrezketa eh, amaitzeko, nahi galdetu, bah, nahi, bueno, aurrekin suposatzen dut, kristoean, esperientzia politak izaten ari dituzula eta harreman politak garatzen ari dituzula. Gero, bueno, bakasup, galdera hori baino lehen, ere, eh, bertako langileekin eta hola, ongi? Bai, baino, jendasko ere, eh statebatatik edo bueno beste herri batetik itzerten dira geles ez egiten dena eta ordun gaztelera oso ondo ez da kite ordu langile aurren lan horretan poz baitzen du asko eh eta gu e, ere eh aktibitateak e, edo joiteko horrek ze, zein egiten dugu asko bale estela o solo harremantzak egiten nahi dugu eta aurrekin, bueno, pues, una maravilla, <risa> <risa> una maravilla, ya, un encanto, oso maitza korraria, batzuk ere, batzukan itzitzen dira, ez, ez, ez dakatea konfiantza askorik, baina orokorrean, oso maitza korra, nuxo asko maten dut, ez, ez, az, nadari da, ez, nadaridea, kariño edo behar betela. Dai, nah, ez, yes, askinean, bueno, familia edo sostengori kabe, ez, ba, Beste... Gos, claro. Edo norbaitek atentza. Jende eh? asko, asko... asko pasatzen da. pasatzen da. Liendikan, pertsen dira eta abila dutera dira, ordu, bueno. Ordu, ere, gila guntzen, euren estelagalitzatzio bat izateko edo. Mm -hmm, hori da, kooperazioaren beste beste alor bat, ere, ez? Askotan, bada, galerak sortzen direla, ez? Ere. Eta nola ikusten duzu amaitzeko... Eh, neskatoekin Zabiltselanean, bueno, aipatu dugu momentu oro, baina eta nola ikusten duzu bede etorkizuna, naite. Hixa ja ta de txarre txat ez zakati baliar dia asko. Eh, de, bai eskola, eskola bai ba, badugu ba, hemen. Eta escolarizatuak egongo dira Baina aukera ega be, aukera ikusten ditut, eh? bai, da, gara, e, gero, emendikan ateratzen direnean, bai dia justez, keba, batzuk ateratzen atera direna ja, eta askuk bukatzen ditut, e, taberna batean lanean, edo teletan, edo beste etxe batzuk garditzenet, ez dite, igual, ama gozta, ama zirte si arte ikaske dute, eta hor gelitzen dira, ez dite ikasketetan, ikasketetan ez diten jarraizen. Hhh. Orden poz pues, dira pizkabak le minimo bizira eta Bai, Osa ez, ez dituztela horrela sobera baliabide, bidez, Gero aukerak izateko. Men bai. espero dugu aldatzea pizkabak egoera, gero baita ere, zuk asko ikastea eta bai. hori <laughs> fijo, esuru bai, te halla gantzaren denbora z izan duzula. Horretarako eta zakit, eh, maite ze, ze musika antzuten dago ta bernetan. Horrela saio, ara, da zure elkarrizketari amaiera emateko. Maite, bueno, ni gutxiotean naiz, eh, baina <laughs> adatenezenean, pues reggaeton asko, bai, bai, salsa meneo asko, pues pixka bat, bai, bai, reggaeton ta, salsa, calabaza asko dantzatzen dute hemen. Asko, asko, asko, asko mugitzen dira. Ni zattendiet bete, guk ez dago <laughs> oiturarik olak, o Ola dantzatzeko ez aink best eta... Eta... <gir> <risa> eta ze maietan itxoiten... <gir> e e e maietan itxoiten, zuri deskatzeko dantzatzen edo? Garaitean nira da, balaura <gir> duztura pixka bat, igual, akaso e afaltzen zaude, eta etortzen eta eta venga, altxa eta dantzatzen, jola, baina, afaltzen nago, eta izinporta, venga, afalerdia nor, altxa eta dantzatzen, eta... Da. Bai, hola da. Esongi, <laughs> esongi. Beno, pues kit, salsa piskat jarriko dut eh, amaitzeko, eta beno, entzuleak jakin dezaten ma, maite asko maite dugula hemen, eta e. mutxu handi bat emendu jende guztiaren parte eh, eh? Guztiaren parte ez? Bai, bai, beraien zatene, bai, musio ongi <laughs> ondita esarkala ondibat. Faltan bota, boten zaitu gula hemen dantzan ere, eh? naiz eta ez dugun horren ongi egiten, <laughs> bai, akaso aldakak ez dugu horren ongi mugitzen, baina on... Ezekit, bai, bai, bai, no, bai, no, no. bai, bai, bai. ondo pasamete, musio ongi bat, nire <laughs> eskerretan eskaren gati. Bai, berdi, musio bat, du eizkerrik asko. Bai, ez yes, ez. Bueno, ba, musio ondibat. ondibat. disfrutatu, geratzen zaizuna. Ba, yo me voy a vueltan. <risa> vuelta, <risa> somatuko zenuten zenutenez hau ez da salsa, eh? jarri du tola fanatikos del folklore juliaka. Eh? Ba berez, hori ba folklorearen inguruan, ez dakit maitek hori dantzatuko duen, edo espainon baino beno, eh, honekin guztiakin, eh, gaurko irratizaioa maitear dagoenean, eh, esatearena, ba bueno, deialdi ezberdinak badaudela, jendea, tope, da bilela, eta e, nahi beha duzute lan eharra giten ari dire emarauneko e, kideak e, baita e, bilgune feministakoak, eta e, beuden web horrietan informazio guzti guztia deialdi eta e, ekitaldi guztiena topatuko dituzut dela, eh? hor garri tiktatitatita tiktat, bilgune feminista, eta e, agertuko dela. Bitartean, agurtzeko, ba, abestitxo bat, eta esaterena esatelena esker entzutea gati, gatikan, eta urrengo aster arte hemen bukatzen da gonekin, erobero -ero garkoan. Musi bat.